da pomoć od Boga Arsenijevu. Arsenija, našeg velikog svetitelja, učitelja, prosvetitelja, drugog arhijepiskopa srpskog naslednika svetoga Save, čije se mošti čudesnim promišljanjem Božim o našem narodu nalaze baš ovdje, kod nas, u Crnoj gori, u Manasiru Ždrebaniku, u Manasiru Svetih Arkangela. Sjutra je njegov praznik, pa ćemo, ako Bog da u sedem sati, tamo ispred hrama Svete Petke, da krenemo, okupivši se na vrijeme, pa polako, autobusom, da stignemo na svetu arhijerajsku liturgiju, koja počinje u devet časov. Bilo bi vrlo dobro, značajno, da svi vi koji možete... Pođete, jer kome se više daje, od njega se više i traži. Našoj mitropoliji, našoj crnoj gori, svetoj crnoj gori, zaista mnogo dato. Izgoje da pod pritiskom tog davanja, a na loš način razumijevajući taj Boži blagoslov mi, nešto čini nam se vrlo malo dajemo, a mnogo će se tražiti. Zato... Od nas se traži, braćo i sestre, da sutra budemo tamo oko našega sveca i da se preko njega Bogu pomolimo da nam da snage, da se izborimo protiv Golijata ovoga svijeta. A nije to uopšte teško, svega sat ili sat i pol vožnje i eto čeka nas svetitelj, učitelj, prosvetitelj, iscijelitelj, čudotvorac i utješitelj Arsenije širom raširenih ruku, dušom vezan sa nebesima, a tijelom ovdje nudi priključak da cjelivajuće ih, naravno, sve kroz svetu liturgiju i mi primimo nebesku svjetlost. Zato svi vi koji možete, sutra u sedam sati možete i svojim automobilima, nije to toliko važno, ali bit je autobus s tim što bi se trebalo upisati ovdje u našoj knjižari, da imamo približnu orijentaciju koliko nas ide, pa sutra slava Bogu tamo da se nađemo sa našim arhijerejima, sa našim dobrim sestrama i Gumanijom Justinom i sa narodom koji je Bogu ipak odan da se pomolimo svetom Arseniju Da nam pomogne, jer on to i može, a kao otac sigurno je i da hoće, jer veliku smjelost ima pred svetom i strašnom trojicom. Dakle, sutra u sedam časila ispred hrama Svete Petke, da krenemo uz Božiju pomoć. Na zdravlje i spasenje sveta liturgija i da bude na radost i veselje duhovno. Večeras naš dobri i vrijedni otac Siniša dolazi i govorit o bogatašu i ubogom Lazaru, tumačeći nam u duhu crkve ovo evanđelsko čitanje vrlo značajno, vrlo vrlo značajno i naravno uvijek aktuelno. Problem bogatstva je i raspolaganja sa njim, problem siromaštva i njegovog trpljenja i netrpljenja i svih onih posledica koje su po riječima gospodin vječno. Na jednoj strani vječno oblaženstvo i utjeka na drugoj vječni oganj, neugasivi oganj i vječna muka. I kako izbjeći jedno, a steći ono drugo i blagoslovno. Zato Ako možete, u običajnom terminu, u 8.00, dolje u Svetosavskoj sali manastira Podmajne, dođite da čujemo našeg mladog ali vrijednog sveštenika, sinišu Smiljeća, paštrovskog paroha. Svala ti Bože, svala ti Bože, svala ti Bože.